Pista 33. Istoria culturii și civilizației, 4 roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 329. Ca atare, acestora nu le este îngăduită ambiția originalității și a inovațiilor, ci, asemenea pictorilor de icoane, ei trebuie să lucreze pe aceleași arhetipuri, pe modelele revelate, transmise de tradiție. Întotdeauna însă, genurile cromatice, în paranteză care, prin diezi sau bemoli, alterează cu un semiton ascendent sau descendent una sau mai multe note, închid paranteza, și cele enarmonice, în paranteză care folosesc intervaluri de înălțime inferioare semitonului, închid paranteza, au fost prohibite în cântul bizantin. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Din cauza caracterului lor ghilimele păgân, închid ghilimele, Clement din Alexandria spunea că ghilimele trebuie repudiate acordurile efeminate și senzuale, închid ghilimele, în locul acestor ghilimele armonii cromatice folosite în orgiile impudice ale curtezanelor, închid ghilimele, creștinii trebuie să accepte numai genul diatonic, ghilimele, modulațiile grave care inspiră temperanță, închid ghilimele, în paranteză apud jumare punct, Barieu, închid paranteza, încheiat notă 3. Muzica bizantină, arta, literatura populară, în paranteză și poezia cultă, aproape în întregime, închid paranteza, gravitau în jurul religiei, erau concentrate în biserică sau erau în dependență de serviciul liturgic. Până în epoca lui Justinian, repertoriul era destul de restrâns, încât melodiile puteau fi memorizate. Ghilimele. Conducătorul corului puncta fraza muzicală, indicând intervalele prin gesturile mâinii de jos în sus, indicând ridicarea vocii de sus în jos coborârea. Este sistemul zis ecfonetic. Se scrie e k p, -H -O -N -E -P -I -K. Închid gilimele, în paranteză, l-mare, punct, brehier, închid paranteza. Dar după adevărata explozie de producții muzicale și din ce în ce mai bogate în ornamentații, care au urmat perioadei iconoclaste, s-a simțit nevoia unui sistem de notație a melodiilor, de accente destinate să ajute memoria executantului. În secolul IX apar neumele. Vezi notă 1, semne convenționale în paranteza asemănătoare întru câtva literelor alfabetului, închid paranteza, notate fără portativ deasupra cuvintelor imnului. Citesc notă 1. În limba greacă, neuma egal ghilimele sem închid ghilimele, pneuma egal ghilimele respirație închid ghilimele, emisie vocală, ghilimele, neuma era un tip de notație bazat pe intervalele acustice și însemna grafic nu tonul de cântat, ci intervalul inserat între un ton și altul, închid ghilimele, explică Edith Arnaldi. Ghilimele, trilurile și melismele de origine arabă, în paranteză înflorituri cântate cu voce nazală și tremurată, închid paranteza, aveau semne grafice proprii, la fel ca tremolul, în paranteză omalon, închid paranteza, sau ca modul de a cânta cu gura închisă, în paranteză endofonon, se scrie N, D, O, P, O, N, O, N, închid paranteza, închid ghilimele, încheiat, notă 1. Notele proprii zițe, sunetele muzicale erau exprimate prin litere, apoi când a apărut portativul din patru linii, prin pătrate pline, în paranteză mai târziu romburi, închid paranteza, scrise pe linii sau în spațiile dintre linii. În secolele 12-13, XII s-au folosit semne grafice, în paranteză bare verticale pe diferite linii ale portativului, închid paranteza, pentru a indica intervalele și interpretarea ritmică tipurile de neume utilizate, particularitățile lor grafice variau după marile mănăstiri unde se copiau textele. Creația muzicală bizantină nu se rezumă la cântul liturgic și muzica laică a cunoscut o mare dezvoltare, dar lipsită fiind de privilegiul de a fi notată, informațiile relative pe care le avem sunt foarte sumare. Astfel erau aclamațiile ceremoniale cu care erau primiți împărații când apăreau la hipodrom sau generalii când se întoarceau victorioși dintr-o campanie. Ni s-au păstrat câteva asemenea aclamații ritmate, care conțineau și elemente muzicale populare și care erau cântate de soliști și de mulțime. Dar muzica era prezentată nu numai la procesiuni solemne sau la ceremoniile curții, ci și la serbările populare. La început instrumentele muzicale erau excluse din liturgie. Din secolul 10, împărații vor introduce la curte orga, organiștii erau clerici. În Biserica orga. Vezi, notă 2, a apărut în secolul 8. Bizantinii care au perfecționat acest instrument, vezi, notă 3, cunoșteau și un tip de orgă mică, portativă. Citesc notă 2. În 757, orga va apare și în Occident, în Galia, trimisă în dar de împăratul bizantin Constantin al V-lea, regelui Francilor Pepin. Încheiat, notă 2. Citesc notă 3. Strămoșii orgei sunt... Se scrie S-Y-R-I-N-G-A În paranteză ghilimele Flautul lui Pan Închid ghilimele, închid paranteză Și cimpoiul, invenția ei este atribuită lui Ctesibios Se scrie cât e S-I-B-I-O-S -I -I Din Alexandria În paranteză secolul 3 înaintea erei noastre Închid paranteza. Orga descrisă de Vitruvius Era alimentată cu aer Comprimat printr-un sistem hidraulic Avea mai multe registre și o tastieră întinsă Orga medievală era fără registre și de mică extensiune. În jurul anului 1300 se introduce pedala. Încheiat notă 3. Găsim în texte și figurate pe momente bizantine și multe feluri de instrumente muzicale cu coarde sau de suflat. În Bizanț erau 179 de sărbători într-un an, din care 101 comportau reprezentații teatrale, ale căror cheltuieli erau suportate de stat. În Constantinopol erau multe teatre, în paranteză arheologic sunt atestate până acum patru, închid paranteza, unde însă nu se reprezentau piese din repertoriul clasic. Vezi, notă 1, locul lor fusese luat de mim, gen de farsă realistă, bufonă adeseori vulgară, nu lipsită de obscenități. Citesc notă 1. Dacă s-au mai continuat un timp să se scrie piese imitate după tragediile lui Sofocle sau Euripide, acestea n-aveau o reală valoare literară și nu erau destinate reprezentării scenice, ci doar lecturii. Încheiat notă 1 Comedianții jucau fără măști, rolurile feminine erau jucate de femei, în paranteză famate, închid paranteza, subiectele erau luate din viața de fiecare zi, tema favorită era adulterul, acțiunea era foarte simplă, cupletele erau indecente, gesturile și mișcările lascive. Adeseori se introduceau intermedii coregrafice, dansuri bachice, tablouri vivante care făceau impresie asupra publicului simplu. Actorii erau de o moralitate dubioasă, în paranteză actrițele exercitau concomitent și profesiunea de curtezane, închid paranteza ghilimele, dar deveneau celebrii câștigau mult, iar portretele lor erau expuse sub portice sau la terme, închid ghilimele, în paranteză, g. -mare, punct, Walter, închid paranteza. Cheltuielile de montare și salariile actorilor erau plătite de prefectul orașului. Epoca de aur a acestui teatru vulgar a fost perioada iconoclastă, dar existența și succesul lui s-au prelungit până în secolul XV, supraviețuind și după această dată în teatrul turcesc de marionete, al cărui protagonist, Karagöz, se scrie k a r a g o c Este, ghilimele, succesorul autentic al personajelor mimului bizantin, al cărui bufonerii și opțiunități le-au păstrat. Închid ghilimele, în paranteză, l Brehier, închid paranteza. Bineînțeles că biserica a fost de la început o stilă acestui teatru, care nu se jena să ridiculizeze clerul și să parodieze ceremoniile religioase. Cu toate acestea și clerul frecventa teatrul, în paranteză încât Iustinian a trebuit să imită o lege care interzicea accesul episcopilor și al preoților la spectacolele teatrale, închid paranteza. Biserica însă a înțeles că un divertisment atât de popular ar putea deveni, reelaborându-l fundamental, un atractiv instrument de propagandă religioasă în rândurile maselor. În acest scop, chiar Arie impusese preoților săi să adopte anumite gesturi rituale în timpul oficierii slujbei, iar imnurile cântate să introducă și melodii profane cântate pe străzi. Succesul s-a dovedit numai decât, apoi în predici s-au introdus scurte digresiuni și parafraze ale unor citate din Evanghelii și astfel predica a căpătat forma unei narațiuni dramatice. În secolul V, lectura acestor interpolări din predici a fost susținută de persoane diferite și astfel au apărut dialogul în paranteză și cânturile dialogate, închid paranteza, monologul și replicile dramatice ale corurilor alternate. După care, acestea au devenit independente de predică. Către sfârșitul secolului al IX-lea, cu ocazia anumitor sărbători în bisericile bizantine, încep să se reprezinte episoade dramatice cu subiecte biblice și această tradiție a continuat neîntrerupt. Acest teatru religios, care în Occident s-a reprezentat apoi afară din biserică, cu autori și actori laici. În Bizanță a cunoscut o asemenea evoluție, rămânând până la urmă să fie scris de clerici, jucată de diaconi și numai în interiorul bisericilor. Estetica artei bizantine prin monumentele pe care le-a creat și în spațiul Occidentului, în paranteză în sudul Italiei, la Roma și în special la Ravenna, închid paranteza, prin influența pe care a exercitat o atât în Europa sud-estică și răsăriteană, cât și în apus, prin orizonturile pe care le-a deschis tematicii și diferitelor sale tehnici, arta bizantină nu poate fi cantonată într-un izolat spațiu oriental. Ea este o importantă componentă a artei medievale europene în totalitatea ei. Începuturile artei bizantine precedată în evoluția ei și pregătită de așa-numita ghilimele artă paleocreștină închid ghilimele și, totodată, afirmarea ei în forme impunătoare, originale și caracteristice, se situează în secolul VI, în timpul domniei lui Iustinian, căruia îi se datorează și difuziunea ei în toate provinciile Imperiului. Aportul Orientului a fost esențial în viziunea despre lume, în concepția estetică, în formele preferate și genurile de artă adoptate. Alexandria, marele centru de iradiere intelectuală și artistică, a transmis Bizanțului tehnica mozaicului și prototipul icoanelor. Celebrele portrete din Fayum se scrie F-A-Y-U-M, Siria, Fenicia și Palestina, regiuni în care a fermentat gândirea teologică creștină determinantă pentru viața bizantină, i-au împrumutat tehnica arcului, a Boltei și a Cupolei. Persia Sasanidă, al cărei cult imperial cu fastul său exorbitant, au constituit modelul etichetei curții bizantine. I-au dat Bizantului exemplul grandorii paletelor sale și gustul pentru luxul și rafinamentul tehnicilor și efectelor cromatice vii ale artelor sale decorative. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În secolele 4 și 5, ghilimele, aceeași artă elenistică și orientalizantă domnea în întreaga lume romană. Noua artă imperială era lipsită de originalitate. Închid ghilimele, în paranteză L. mare. Brehier, închid paranteza. Monumentele arhitectonice, bazo, reliefurile și chiar sculptura în ronde bose, se scrie B-O-S-S-E, reprezintă o degradare și o decadență a artei clasice, dovadă și grupul de porfir al tetrarhilor, adus din Alexandria și plasat azi în piața S. -Mare. Marco din Veneția. Încheiat notă 1. Din Orientul apropiat vine o nouă concepție despre lume, radical diferită de cea a vechilor lumi clasice și care va termina prin a altera tradițiile cultural-artistice greco-romane. Mazdeismul, iranian scindează universul între două puteri ireconciliabile, lumina și întunericul, binele și răul, Ormuzd și Ahriman. Mitraismul se scrie mâi THRAISM-ul, oferă omului soluția ghilimele mântuirii închid ghilimele și fericirea într-o lume viitoare. O altă doctrină dualistă, manicheismul, îi vorbește din nou despre ghilimele mântuire închid ghilimele și despre luminoasa viață de dincolo. Pe linia acelorași doctrine dualiste, creștinismul predică lupta spiritului împotriva ispitelor pământești ale materiei, ale trupului. Gnosticii vorbesc menținând acest antagonism dualist despre sufletul omului întemnițat în această lume degradantă și a simțurilor. Supus atâtor asalturi, tradiția clasică se clatină. Armonioasa unitate a ființei umane este despicată în două. Natura nu mai este privită ca o temelie a frumuseții. Lumea pământească a devenit acum sediu al răului. Corpul omenesc este preferat sufletul care visează eliberarea de trup și ghilmele mântuirea închid gilmele Lumina este căutată într-un cer închipuit, iar nu în lumea materiei și a simțurilor. În locul bucuriei de viață, oamenilor li se predică renunțarea, anahoreții se retrag în pustietate, călugării se închidă într-o viață de asceză și de contemplație. Pe de altă parte, în secolul III, la Alexandria, apare, vezi notă 1, o nouă școală filozofică al cărei imens prestigiu va dura trei secole, neoplatonismul. Citesc notă 1, pregătită încă de Filon, ebreul, în paranteză circa 13, înainteire noastre, circa 54, era noastră, închid paranteza, și culminând acum cu Plotin, în paranteză circa 203, circa 270, închid paranteza, încheiat notă 1. Potrivit doctrinei neoplatonice, care prin pseudo-dionisie va influența adânc filozofia creștină precum și cea ebraică, lumea simțurilor este doar o iluzie, un loc de pângărire a sufletului care trebuie să se elibereze de ispitele materiei și să tinde spre apropierea de dumnezeire. După Plotin, frumosul fizic este strâns legat de bine și este o emanație a frumosului absolut, care este o calitate și un dar al lui Dumnezeu. Omul trebuie să năzuiască, să iasă din întunericul lumii sensibile și să se îndrepte spre lumina spiritului. După pseudo Dionisie, frumosul, identic cu binele, este un atribut și o emanație al lui Dumnezeu. Un alt frumos în afara celui divin nu există. Lumea nu poate fi și ea frumoasă, nu are o frumusețe proprie, nu pot fi frumoase decât unele lucruri din natură, cele care nu sunt altceva decât reflexe ale frumuseții divine. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Cu pseudodionisie, ghilimele, frumosul fiind conceput ca un absolut, a devenit o perfecțiune și o putere. Totul derivă din el, el conține totul și totul se îndreaptă spre el. El este principiul și scopul tuturor lucrurilor, modelul și măsura lor. Niciodată frumosul nu fusese mai exaltat decât acum. Închid ghilimele, în paranteză wm.tatarchievic. Se scrie t a t a r k -a i e w i k z Închid paranteza încheiat notă 2. Aceste curente de gândire filozofică, totodată cu profunde implicații religioase, n-au întârziat să opereze asupra creației artistice, constituindu-se într-o doctrină estetică normativă. Punctul de plecare al acestei doctrine este opoziția dintre ceresc și lume, cu proclamarea primatului absolut al spiritului asupra pământescului. Pictura și sculptura bizantină nu aspiră să reproducă, să copieze, să imite modele pământești, ci să se apropie de idei și să pătrundă în lumea divinității. Ghilimele, obiectul artei bizantine nu este lumea schimbătoare și trecătoare a fenomenelor perceptibile de organele simțurilor, ci esența și ideea lumii eterne și imuabile, care se deschid numai privirilor minții, închid ghilimele, în paranteză Cazdan, închid paranteza. În timp ce artistul antic crease idealul personalității armonios dezvoltate, artistul bizantin creează un ideal artistic opus, în care domină contradicția dintre corp și spirit, acestuia din urmă revenindu-i rolul dominant. Ca atare, Gilmele, neglijând armonia, pictura bizantină nu evita să reprezinte diformitățile și nu se temea să violeze legea proporțiilor. Disproporția devine mijloc de expresie artistică. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteză. Într-adevăr, vezi pozițiile nefirești anormale ale figurilor sau disproporția dintre cap și corp, în paranteză de 1 la 11 în loc de 1 la 8, cât este normal, închid paranteza. De asemenea, reprezentarea personajelor, staticitatea reprezentărilor lor avea un sens teologic și o nuanță etică. Chilumele, lumea răului este mobilă și schimbătoare, cea a esențelor este imuabilă Când artistul bizantin, Reprezenta demoni și oameni păcătoși nu căuta să-i prezinte în poze statice. Din potrivă pacea și liniștea erau accesoriul nelipsit al sfințeniei. Închid ghilimele, vezi notă 1. În paranteză idem, închid paranteza. Citesc notă 1. În raport cu arta occidentală, continuă Kazdan, arta bizantină este mai rațională, mai reflexivă. Ghilimele, arta medievală occidentală este caracterizată de o mare tensiune emotivă, ea tinde spre o percepție sensibilă a divinității, este atrasă de suferințele patimilor de crucificare. În schimb, liturgia bizantină își concentrează atenția asupra învierii lui Hristos. Misticii, vizionari, bizantini recreează în fantezia lor nu imaginea senzuală a lui Hristos suferind, ci lumina divină abstractă. Ei vedeau nu pe Dumnezeu întrupat într-un om, ci energia divină. În Occident, predomină dureroasă tensiune spre împărăția cerurilor. În Bizanț, iluzia de a le fi și atins. Închid ghilimele, încheiat, notă 1. În locul frumosului sensibil întâlnit în viață și în natură, se introduce conceptul de frumos absolut al divinității. Din frumosul divin emană frumosul sensibil, care prin urmare capătă acum o semnificație simbolică. Practic și în evidentă opoziție cu tradițiile clasice greco-romane, arta bizantină va disprețui frumusețea formei. relieful nu va mai reda volumul corporalitatea modelului, ci va rămâne la imagini plate, fără carnație, fără relief. Desenul nu va mai urma în mod realist liniile modelului, ci va deveni schematic abstract, cedând locul luminii și strălucirii culorilor, care anunță apropierea de lumea invizibilă a divinității. Ghilimele. Astfel, în artă, natura concretă și vizibilă nu trebuie să-și găsească loc decât în măsura în care ea dă acces la ordinea spirituală. În felul acesta, se găseau justificate disprețul observației realiste, eliminarea detaliilor pozitive și intervenția unei ordonări cu totul abstracte, închid ghilimele. în paranteză, r se scrie r e -N e cu accent ascuțit, H-G, se scrie H-U-Y-G-H-E, închid paranteza. Pe de altă parte, arta bizantină este esențialmente impersonală și tradițională. Operele de artă sunt cu rarisime excepții anonime. Artistul bizantin este prin excelență un conservator, nu are pretenția să inoveze, să facă o operă, ghilimele personală închid ghilimele, căci pentru un bun creștin, prima virtute este umilința. De altminte, nici n-ar fi putut să facă altfel căci totul era codificat în cadrul unor reguli și norme precise. Evoluția artei bizantine constă în modificări graduale și nuanțări, nu în salturi sau în derogări. Nici alegerea subiectelor și nici chiar compoziția scenelor nu erau lăsate la libera alegere a artistului. În reprezentarea figurii umane, ceea ce interesează cel mai mult sunt ochii, ghilimele ochii sufletului, închid ghilimele, redarea privirii ghilimele interioare, închid ghilimele, singura aptă să vadă imaginea invizibilului, să intre în contact cu inefabilul prin contemplație și extaz. În concepția bizantină, arta nu mai este considerată un mijloc de a reproduce și de a reprezenta. Arta trebuie, cu cuvintele lui pseudodionisie, ghilimele să transcendă total sensibilul și inteligibilul. Să lase deoparte simțurile și operațiile intelectuale, închid ghilimele, deci să emoționeze sufletul, să devină obiect de ghilimele contemplație, închid ghilimele. În paranteză, teoria lui Pseudo-Dionisie a contribuit substanțial la promovarea cultului icoanelor, închid paranteza. Arta bizantină este prin urmare o artă mistică și simbolică, vezi notă 1. Citesc notă 1. Bizantinul trăia într-o lume de simboluri, ghilimele, palatul sacru, închid ghilimele, purpura împăratului, titlurile lui, gesturile, formulele pe care le rostea, veșmintele preoților și ale demnitarilor, ceremonialul curții sau riturile liturgice, arhitectura bisericilor sau temele iconografice, totul avea un sens simbolic, inclusiv culorile își aveau simbolica lor și chiar o ierarhie a lor. Astfel împăratul semna decretele cu cerneală purpurie, înalții demnitari semnau cu cerneală albastră, demnitarii de rangul 2 cu verde. Încheiat notă 1 O artă care nu ghilimele reprezintă închid ghilimele, nici nu ghilimele raționează închid ghilimele, ci care ghilimele emoționează închid ghilimele, care înalță spiritul spre revelația necunoscutului, apropiindu-l de divin. Este ceea ce urmăresc marile creații ale Bizanțului. Arhitectura religioasă, mozaicul și icoana. Ghilimele. Măreția culturii bizantine remarcă câmare hâmic Dawson se scrie d-a-w-s-o-n, rezidă în sfera religiei și a artei, mai degrabă decât în eforturile sale politice și sociale. Închid ghilimele. Figură pagina 333. Reprezintă o poză. Balustradă de marmură ajurată. Secolul VI. Biserica Punct Apolinare Nuovo Ravena Încheiat figură Figură pagina 335 Reprezintă o poză Biserica Punct Apolinare in clase Interior Ravena secolul 6. Încheiat figură Figură pagina 337 Reprezintă o poză Palatul zis Ghilimele al lui Teodoric Închid ghimele, în paranteză, în realitate Palatul de Reședință al exarhilor, Bizantin, închid paranteza, secolul 8 sau 9, Ravena. Încheiat figură. Arhitectura și sculptura Prima prejudecată care îl ispitește pe contemplatorul superficial al artei bizantine este pretinsa ei imobilitate și uniformitate. Din potrivă, o cercetare atentă a arhitecturii, a mozaicului, a picturii și a celorlalte genuri de artă va evidenția tocmai evoluția și varietatea lor. E adevărat că operele rămase au în marea lor majoritate un sens religios, nu pot fi negate însă anumite particularități stilistice, determinate de tradițiile locale ale unor regiuni, fapt care a dus și la formarea unor adevărate școli iar în ce privește mobilitatea, evoluția artei bizantine, aceasta poate fi percepută în mod clar în cele trei mari etape ale istoriei ei. În ghilimele epoca sa de aur închid ghilimele din timpul domniei lui Justinian, în cea care a urmat perioade iconoplaste și în epoca de după Cruciada din 1204 până în 1453. În secolele 4 și 5, arhitectura în paranteză și, în general, celelalte arte închip paranteza, rămâne în cadrele stilistice ale antichității târzii. Mai domină încă edificiul religios cu plan longitudinal, tipul de ghilimele bazilică închip ghilimele fastuasă cu una, trei și adeseori cu cinci nave, folosind arhitrava în locul arcului în plin centru. Exemplele mai cunoscute sunt bazilicele Sumare. Maria Maggiore, se scrie Mua Găgâi Iorie și Sumare. Paolo, Fuorii, Le Mura din Roma. În dimensiuni și forme mai modeste se prezintă edificiile cu plan central de obicei pătrat cu mausoleul Galei, Placidia din Ravenna. Edificiile cu plan circular erau rezervate mausoleelor martirilor, în paranteză martiria, se scrie mă arât y râi a, închid paranteza, și baptisterelor. Forma basilicală este ilustrată și la Ravena, în paranteză sâmare punct apolinare nuovo, sâmare punct apolinare în clase, închid paranteza, unde o altă capodoperă de arhitectură bizantină, sâmare punct vitale, adoptă planul octogonal. În paranteză, faima acestor monumente se datorează însă mozaicurilor lor, închid paranteza. Din secolul 6, datează în paranteză refăcută de Iustinian și inaugurată în 537, închid paranteza, faimoasa capodoperă a arhitecturii bizantine rămasă până azi cea mai mare biserică cu cupolă din lume, Sfânta Sofia din Constantinopol, vezi notă 1. Citesc notă 1. Primul edificiu consacrat de Constantin cel Mare în 360 a fost distrus de incendii în 404 și în timpul răscoalei Nica, în paranteză 532, închid paranteza. Biserica a fost reconstruită de Iustinian pe un plan nou și mai vast, în paranteză, ocupând o suprafață de 10.000 metri pătrați închid paranteza, în forma sa de azi. Mii de mineri au fost trimiși să aducă marmură din cele mai renumite cariere. Guvernatorii provinciilor au primit ordin să trimite la Constantinopol cele mai frumoase coloane și statui antice. Din Olimpia se scrie O, L, Y, M, P, I, A, Atena, Efes, Pergam, etc. Zece mii de lucrători au lucrat timp de aproape șase ani la construcție ei, care a costat statul sume imense. Ghimemele. Când zidurile atinseseră abia înălțimea de un metru deasupra solului, se cheltuiseră deja 452 quintale de aur. Închid ghilimele, în paranteză gâ mare punct, Walter, închid paranteza. Esplanada pe care s-a construit edificiul a fost acoperită cu un strat gros de ciment de 20 metri. Cupola este din cărămizi ușoare de Rodos, în paranteză conform Rmare punct Fontaine, închid paranteza. Numai monumentalul Ambon a consumat întreg tributul Egiptului pe timp de un an. Încheiat notă 1.